Vi står nu framför Kalmar domkyrka eller Karls kyrka som den fick heta vid invigningen i slutet av 1600-talet. Passande namn då bygget påbörjades under Karl den 10:e Gustavs regeringstid. Invigdes då Karl den 11:e var kung och fullbordades i början av 1700-talet under Karl den 12:e. Domkyrkan är inte färdigbyggd. Det hävdas att arkitekten Nicodemus Tessin den Äldre, som också bland annat skapat Drottningholms slott utanför Stockholm och som höll på att färdigställa Borgholms slott på Öland, där han kallades till Kalmar för domkyrkobygget, hade tänkt sig en kupol som krona på verket. Men pengarna räckte inte. Det fanns under 1800-talet och ända in på 1900-talet planer på att bygga den kupol som aldrig kom på plats från början. Om planerna hade förverkligats hade kyrkan blivit mer än dubbelt så hög. Kalmar domkyrka är som den står idag, utan kupol, unik, då den är en av få byggnader som fått stå oförändrad från Sveriges stormaktstid. Domkyrkan har klara influenser både utvändigt och invändigt från renaissansens kyrkor i Italien, och det är enligt beslut av kunglig majestät helt riktigt att kalla Kalmar domkyrka för just domkyrka, även om Kalmar inte längre är ett eget stift. Domkyrkan bär spår av den stora gotiska kyrkan som fram till mitten av 1600-talet låg in vid slottet i den gamla staden Kalmar. Och en del av inventarierna i domkyrkan kommer därifrån, bland annat predikstolen och de tre kyrkklockorna. Nästa ljudguide handlar om interiören i Kalmar domkyrka. Gå gärna in i kyrkan medan du lyssnar, men var vänlig respektera om det pågår andakt eller gudstjänst. Välkommen in i Kalmar domkyrka! Låt oss börja med att gå fram till mittkorset, alltså mitt i kyrkan. Lägg på vägen fram märke till några av alla de praktfulla vackra detaljer som pryder kyrkan– som den rikt utsmyckade predikstolen som är ett minne från Kalmar gamla storkyrka. Predikstolen som bärs upp av Moses med sin stav. Den stav med vilken han framkallade vatten ur klippan. En allegori på prästen som låter Guds ord flöda. Titta upp i taket. Här där vi nu står, mitt i kyrkan. Är det 23 meter upp till taket. Som jag tidigare nämnde så fanns det ju planer på att uppföra en kupol- som skulle mer än dubblerat takhöjden till 81 meter. Vi fortsätter nu sakta fram mot altaret. Ritningarna till den vackra altaruppsatsen i italiensk barockstil från början av 1700-talet som är skapad av Nicodemus Tessin den Yngre finns bevarade i Nationalmuseum. Även den stora målningen har influenser från Italien den är inspirerad av fräsker i kyrkan Trinita de Monti vid den spanska trappan i Rom. Vi går nu på ett golv som till stor del är täckt av gravstenar från 16- och 1700-talet. Kyrkan hade ursprungligen 84 gravar vilka genom tidens gång växlat ägare och fyllts med nya begravningar. Förmodligen har mer än 1000 personer fått sin vila i domkyrkan men nu är det endast en grav som är kvar i orört skick det vaktmästiska gravkoret som ligger precis framför altaret. De tre klockor som ringer in till gudstjänst från sydvästra tornet har aner från 1600-talet, även om de är omgjutna. Alla tre klockorna har en gång i ursprunglig form hängt i den forna stadskyrkan i gamla staden, väster om Kalmar. Innan domkyrkans klocktorn blev färdigt hängde de tre klockorna i en tillfällig stapel ute på Stortorget. Från samma stapel skulle också statsmusikanten Gabriel Bäckman med sin kamrat Thomas Salomon dagligen klockan elva utblåsa ett litet stycke med sina trumpeter, Guds namn till äro väl som staden till honr och heder, som det stod. Första gången de tre klockorna ringde från domkyrkans torn var tre dagar före julafton 1695. Vid, som det står i böckerna, Likringningen efter Herr Hasselqvists lilla dotter. Vill du veta mer om de vackra detaljerna i domkyrkan och om kyrkans historia hänvisar jag till domkyrkans guider och till den information som finns här inne i kyrkan.